Якщо рама була явно випадковим трофеєм, то мітла була неабияким важливим здобутком, новенька очеретяна мітла з гарно виструганим держаком. Молодші і спритніші люди розхопали стільці, столи і навіть мішки збіжжя, бабуся ж устигла лише вхопити мітлу. І тепер, уклавши на плече, вона несла її як прапор. Максим її знав. «Це ж була баба Хациха!» найстатечніша, найтихіша і найпобожніша на всі дев'ятій сотні людина. Вона була з тих, що нікому не сміли сказати і «брешеш», і навіть ніхто не чув, щоб вона будь коли сварилась. Скільки її знали, вона заробляла по людях, то копала, то полола, то дітей нянчила, то мертвих на той світ споряджала. Знаменита вона була тим, що не пропускала жодної служби Божої, не забувала жодних церковних свят, не минала жодних похорон чи хрестин, десь скрізь очекомонно приносила свої руки силу на допомогу і не домагалась винагороди. Десь пройшли революції, але то не зачепило хацихи і нічого для неї не змінило. Вона працювала все життя, не розгінаючись, і то було, здається, нормально, що вона нічого не мала, та що її ім'я – було синонімом злидарки, бо вона жила для інших. Вона була бідаком, що все пожертвував для ближніх своїх. І люди, що в своїй природній жорстокості не любили жебраків і злиднів, хацику все ж таки жаліли. Максим дивився, як старенька хацика, що дежувала либовнь восьмий десяток, зігнувшись тріумфально марширувала з мітлою, і не міг вийти з дива. Хацика під кінець віку випряглася, і от тепер іде вулицею серед білого дня з загарбованою мітлою. Щось сталося, щось десь безнадійно розсипалося на порох, а вона йде статечно і гордо, йде діловито з почуттям власної сили і правоти, і з чистим серцем. Доказом цього є те, як вона тримає мітлу. Вона несе її як прапор. Бабуся саме порівнялася з руїнами собору, коли вгорі зарокотала знайомим рокотом. Два месершмітти заходили на бомбардування. Якраз над собором почали пікірувати. — Баба хацихо, чекайте, сюди, швидше, — крикнув Максим. Та бабуся байдуже махнула рукою, глянула вгору, перехрестилась, і упевнено тюпала собі далі. Струм повітря збив Максима з ніг. Коли по короткому часі він виступав з за тяжких брил церковної руїни, за перекинутого Авраама і Ісака, ніякої хацики на вулиці вже не було. Стояв чобіт, саме стояв, а не лежав, у багнюці заглиблений, і біля нього валялась мітла. А посеред вулиці. Серед заболоченого мокрого снігу диміла чорна воронка. Від бабусі нічого не лишилося, неначе її взято було живою, до пекла, за гріхи, за метлу. Максим підійшов до чобота, мимохідь здіняв шапку, постояв хвилину і надів шапку знову, задумливо. Чобіт був занадто великий, і тому так легко спав із старечої ноги. Взутої на босоніж, майнуло в голові недоречі. Стояв і слухав, як хтось у нім плакав, хтось ридав тяжкими кам'яними сльозами. І пригадався йому янгол. Здавалося, він стояв тут, невидимий, над тим чоботом, виконуючи божеське доручення на цій землі. Мармуровий холодний янгол — найпечальніший образ його дитинства. Там, на надгробнім пам'ятнику, на соборному цвинтарі. Це він десь там плаче, мармуровий янгол у мармуровій печалі, Ніжний, лагідний і холодний, Невтішний у безмежній своїй скорботі над серцем людським, Оберненим у пустирище. Незимний потойбічний, але повергнутий на землю І міцно до тієї землі прикутий, примурований, Укопаний в неї разом із тяжким п'єдесталом І пообписуваний кругом хімічними олівцями. То закохані повписували свої імена і сентенції на білому мармурі, Позаписували своє божевілля, свій шал любовний, І то п'яниці і циніки теж позаписували свою глупоту На мармурі скорботі і ніжності, На білому янголі, повергнутому, з іншого світу отак просто на цвинтер у болото. Янгол плаче, затиснувши руки між колінами, а біля нього гуляють, і будуть, може, ще гуляти байдужі люди, а над ними шумлять сосни, а на соснах цілуються горлиці. І тим пекучішими видаються сльози, коли плаче безнадійно закам'яніла чиясь велика із скутими крилами Геть у прах повергнута людська, і вона ж і божеська душа. Це завжди вражало Максимове серце, коли він відвідував на соборному цвинтарі того янгола мармурового, що тепер уведжався йому надгробним пам'ятником його власного дитинства. Хацихі мов, і не було. Замітлу! Хтось у нім сміявся вже диявольським сміхом. Це ж із світу весь кривавиться якраз, чи не за таку ж саму ідею. Вітер холодний, колючий, мокрий, і сморід піроксиліну, і запах крови в суміш із запахом горілого ганчір'я, і туга, мов мряка туманна над розбомбленим містом. — Чого ж той дивак не йде? — Максим постояв задумливо а тоді піддав понуро мітлу ногою, збив її геть у смердючий кратер бомбової вирви і пішов знову на руїни собору, поніс своє серце туди до приреченого ягнятка. Соломон прийшов, мов з Христа знятий, зовсім розгублений і зовсім тверезий. У нього все тіпалось плечі, коліна і щелепи, а очі, власне, по очах і було видно все сум'яття, весь справжній хаос його душі. Зігнувшись у три погибелі і тремтячи, Соломон сів на брило над Авраамом та Ісаком і почав крутити цигарку, розсипаючи махорку. Максив став насупроти проти нього і так стояв, заклавши руки в кишені свого обстріпаного пальта. Дивився і чекав. Соломон марно намагався опонувати собою і цигаркою, та нарешті він таки закурив, глибоко, жадібно затягся і випустив хмару диму, закутавши тією хмарою свою голову і відхнув. — Ну, — промовив млямов Максим, — що, — прохрипів Соломон, — принесли? — мовчанка. А потім, — я вас не розумію, сеньоре, — крива поснишка. «Обіцяне, професоре, «А саме?» «От такої!» Максим скептично свиснув і так само скептично насмішкувато промовив. «Рятунок, професоре. Ви ж обіцяли принести рятунок! Геніальний рятунок для мене!» «А, протяг Соломон байдужісінько, думаючи про своє!» «Та то, знаєте, то я був п'яний! А тепер? А тепер я абсолютно тверезий!» Враз втрепинувся. І я приніс вам краще, я таки приніс справжній рятунок, справжній, я приніс думку, аж захлинувся не то від диму, не то від внутрішнього збудження. Розумієте, нарешті вірну думку, нову думку, друже мій, і ось так це є вірний рятунок для сильних духом. Соломон уже крутив другу цигарку, хоч перша лежала збоку на камені і диміла, забута. Якийсь чудний, недоречний, незвичайний був він тепер. Максим стояв на проти нього, розставивши ноги і мовчав, дивився десь понад головою, а далі промовив тихо. — Ви ж чудово знаєте, професоре, що ні одна з ваших думок, висловлених за все життя, нових і найновіших, таких і сяких і ще інших нікого і ні від чого не врятувала. І вас самих також? У чому ви, здається, і переконуєтесь? — Е, — стрепенувся Соломон, — ця думка — це щось інше. Це квінтесенція, це резюме, це все, все. Геніальний хід, найрішучіший акорд. — Ну, гаразд, — Максим зітхнув и, не меняючи позы, молчки постою, а потом по короткой паузе